Ja, så mäktigt kan det låta när man slår på Radio Augusta på 103,5 MHz och rattar in och får in programmet som heter Radio Röda Röster och det är alltså Sossarnas eget program som vi sänder här på fredag eftermiddagen mellan klockan 17, 18 och 15 har gjort det ända sedan 1983 och still going strong säger jag vi håller ut och vi är inne i en sån här liten Vad ska vi säga aktiv politiker medverkan vi startade förra fredagen med kommunstyrelsens ordförande Agneta Turnqvist och idag har jag det stora nöjet att säga välkommen till Kurt Kwansen. Tack så mycket. Alltid trevligt att hälsa på dig Anders. Det är jätteroligt. Jag brukar skryta om Kurt. Det är en kille som trots att han är i stockholm och berkar så gör man han aldrig av sina lokala anknytningar du är med och säljer lotter och du står när vi har torgmöten du kommer till mig när jag ringer på raden det är viktigt tycker då ha den här anknytningen. Eh att möta människor i vardagen det är näringen till politiken och det måste man försöka hinna med också. Annars så annars så vet man inte hur människor har det så det är det som är utgångspunkten för det som behöver justeras och förändras i samhället du är ju också alla som jag har haft tidigare har ju någon form av facklig eller facklig bakgrund och sen har man då rullat över på den politiska sidan och samma för dig kunde. Ja, e egentligen så startar väl mitt engagemang i, i orättvisorna en gång nere på Mekoniska verkstan i våra betoningssystem och Mitt engagemang gick vidare sedan med med att det var skydd så möjligt antal år och då kom försäkringsfrågorna rätt så automatiskt med också i bilden. Det är inte bara att förebygga att människors ska skada så utan det inträffat människors skador så också. Och då blir försäkringsfrågorna väldigt mycket ett engagemang för min del och jag är glad att jag fortfarande får hålla på och jobba med de frågorna och det finns som det ser ut idag alldeles speciellt väldigt mycket mera som behöver repareras och göras mycket bättre för människor. Jag brukar tänka på de här gamla skytt som buden Erik Mattsson och Jon Fredriksson som gick ner i i sot, skit och damm och förepredde sina arbetskamrater och verkligen så till att arbetsmiljön förbedrades och det fick som de blir inte gratis men tänka. Nej, det har alltid varit en en en kamp mot mot kapitalet kan man nästan säga för det är i regel att förändra bygga om i samma omorienteringar så kostar det på pengar också att människor skulle finnas i den miljön och den teknikutveckling som hela tiden infördger. Och det är alltid en svår balansgång. Jag har så många gånger att eh arbetsmiljön inne i i ett stålverk är jätteviktig det människor vistas, men eh, det är också viktigt att vi släpper ut som vi ska ta ta to suga i oss när vi är ute i samhället på fritiden så att eh, det finns en rätt så stor dimension i eller miljöfrågorna om man om man går utifrån hur det står den verksam vi har i Norrvästra. Du var ju ombudsmann på Metall och såg ju då även andra arbetsplatser, det kunde inte bara järnverk. Kunde du se någon skillnad eller var diskussionsfrågan ungefär likartad där? det är klart det fanns på verk järnverken under många år en, en en tradition i relationer mellan mellan arbetsgivarna och löntagargrupperna. Det fanns kanske inte på samma sätt ute på de mindre företagen runt om, men jag fick ju också vara med under några år och se den här den rätt så stora förändring som skedde att tidigare när egentligen allting skedde nästan innanför grinden och det det knoppas av olika bitar och väcks upp nya verksamheter som kompletteras som idag kompleterar väldigt mycket utav den, den produktion som finns i verket. Och det är klart för många människor av världen rätt så svår omställning. Det alla inte har har rymts igenom nya organisationerna så att det har vi har haft många omgångar du nämnde 83 när radion startade upp och det var väl första omgången som vi avtalspensionerade människor i verket när vi hade rationaliseringar och eh det har väl varit kanske till och med drygt 10 år såna omgångar sen dess och idag då i den tid vi har levt ju också rätt så nyligen så har ytterligare grupper gått hem i fjärr tid utifrån den rationaliseringen som sker och den förändring som sker så att det har st det är en väl omställning som har hänt under de här åren egentligen. Nu sitter du ju mer eller mindre i maktens centrumkort. 3 år har gått och de här fyra beskriv gärna de här tre år som du har sett här nu och varit i opposition till den här så kallade alliansen. Ja, först så så vill jag bemöta när du säger att man sitter i maktens centrum. Att sitta i opposition är inte lika roligt som att få vara med och bestämma. <laughs> och det är klart att det påverkar. Det är en en frustrerande situation många gånger med den erfarenhet man har har burit med sig för att att vara politiker oavsett om man gör det på på lokal nivå som jag har varit tidigare eller, eller nu i riksdagen så kan jag beskriva det bland som att ständigt gå i en studiecirkel att man får nån nytt med sig varje då men framförallt så bär man med sig den erfarenhet och det man har burit med sig genom åren och det vill man gärna bära med sig för att också genomföra förändringar men när man sitter i opposition då är det inte så lätt att påverka till förändringar Och jag kan väl ta en dagsa aktuell situation och koppla direkt till den. Gör det gärna. Eh Jag hade debatten i riksdagen i fjol för sommaren i juni när vi diskuterade förändringarna i sjukförsäkringen. Den debatten varade 7 timmar i riksdagen. Men eh, trots alla goda argument från den erfarenhet jag hade så hjälpte det inte. Jag lyckas inte i opposition flytta ett enda decimal komma utan de borgerliga partierna som, som sitter i majoritet i riksdagen idag, de har sju röster mer än vi har i slutändan då. Och den makabra i den omröstningen som sen följde det var också att att de skulle leda möten applådera genom den sjukförsäkringen som hon tyckte var så fantastiskt bra. Det jag hade precis argumentera för det jag upplevde det då det jag såg framför mig skulle hända för människorna. Det är inte det är inte roligt idag att att säga att vad var det jag sa? För jag möter så många människor som har har så stora bekymmer så att ja jag tycker det är, är tragiskt att vi ska ha en sån utveckling i vårt samhälle som som jag ser runt omkring mig då. Vi har ju satt rubriken idag vad händer med sjukförsäkringen efter nyår men vi ska ta och suga lite grann på den karamellen varje fall och jag vill gärna veta lite mer vilken kurt det är. De här politiska motståndarna som du har nu i riksdagen, du nämnde nyss att man applåder, det är ju inte en, en trevlig situation, man kan väl bli nedröstad med just att åka på en applåd i, i, i ansiktet, det kan väl inte vara något roligt. Nej, det är en företeelse som har har smygl sig på rätt studenter under de här de med tre åren faktiskt då en en nyare företeelse i riksdagen som inte har varit tidigare utan man har ju haft en större respekt för varand när det gäller olika ståndpunkter i politiken. Men eh, en sån här blod kan jag säga den den innebär att att eh, håret på hela kroppen reser sig på några, och kallar kåra efter ryggen alltså man det får en mycket stark obehagskänsla när man när man efter en sån debatt får också en applåd emot sig. När man när man försöker utifrån människors utgångspunkt argumentera för en mänsklig hantering utan försäkring. Du är ju ute ganska mycket, Kurt. du är ju inte bara här i avstånd. Jag misstänker med dina kunskaper på de här områdena så får du väl vara med och ställa upp lite här och var i landet medakun de politiska klimatet där man knyter man handen i buksfickan eller sätter man upp näven i luften och säger nej nu jävlar. Ja, det är klart i dagsläget så så är det väldigt mycket frustration. Media har ju också fångat det här rätt så ordentligt inte minst under sista veckan det som händer på sjukförsäkringsområdet som är på väg att hända nu framåt årsskiftet här så att eh, idag känns det som många kryter knyter, knyter även i buksfickan så är det. Man ser ju också pressen försöker, alla vet ju att människor som är i en svår situation om de nu är arbetslösa, om de nu är sjuka, befinner sig i en fruktansvärd situation. Jag har sett att man får vänta 22 veckor på att få ut sin ersättning från Alpakassan och samtidigt läser man då att alliansen går framåt. Jag förstår inte... Nej, det är väl även så att eh fortfarande även om vi har en en allt för hög arbetslöshet så det är, jag tycker den är en alldeles för liten diskussion om det egentligen. Alltså vi har en arbetslöshet eh, uppe mot 10 och och den diskussionen finns nästan inte och det är inte så många år sedan vi hade 4 så arbetslöshet och och där där diskussionen och kritiken mot oss som då var regeringstiden var väldigt kraftig att det var, var en förskräcklig utveckling att vi har i en sån situation idag är vi uppe mot 10 och och, och och på något sätt vet inte jag om om människor tycker att det är vad man kan förvänta sig av en boligregering att att vi hamnar i den här situationen men då accepterar man det menar du? Ja, på något sätt ja, man blir lite frustrerad men det är möjligt att många människor också har det fortfarande behåller sitt jobb. O har har känt av att att skatten har minskat i sin omfattning men väldigt många har glömt att det är saker som kostar mer också det kostar mm. mer att tillhöra en fackförening det kostar mer att tillhöra en arbetslöshetsförsäkring. Eh mm. det kostar tror jag man har glömt. Mer. Bort. Jag tror faktiskt mycket med. Ja precis, att man har glömt bort lite grann ja, när ja. man räknar plus och minus syn på en del en del sammanhang. Jag brukar ju också spela lite musik i de här programmen. Och jag har ju ett svagt minne kurta att du är en sån där Elvis freak. Ja, jag lyssnar, jag lyssnar gärna på Elvis. Rekommenderar bara att spela Elvis musiker då. Ja, men det det, det är helt okej. Okay. Vi ska börja med en låt som heter I Want You, I Need You, I Love You. Okay. Ja, det var Elvis Prestley som sjung för er som lyssnar på Radio Röda Röster den här fredagen då vi skriver den 4 december i våran almanacka och jag har nöjt att ha med mig Kurt Kvarnsöm, våran riktsman här ifrån Krylbo som följer med mig här idag. Och Kurt är ju en engagerad man i riktsam och jag lockar ut på den hemsidan. Det är en bra hemsida www.socialdemokraterna.se. Där kan man hitta på både det ena och det andra. Man kan också se att kort har agerat när det gäller förenklat semesterlag. Berätta gärna lite mer. Ja, det hände hände mycket i stort och i smått kommer jag tycka, men det pågår ju ett ett arbete från från den här regeringen i det gäller att förenkla för företagen. Och det här är ett ledige som man säger att förenklat semesterlagen och den är nog väldigt inriktad på att det är en förlängning för företagen va. För den förenkling som som man har som överskrift innebär i förlängningen att eh många människor faktiskt får lägre semesterersättningar. Det är alltså reduktion av utav den semesterlagstiftning vi har. Försämring är helt enkelt. Eh om man är sjuk eller om man är arbetsskadad så får man får man en betydligt lägre ersättning i semester eller i samma haning en en person som har drabbats av en en svår skada på på en arbetsplats då kommer det för ett olycksfall och som inte jobbar vidare tappar bort ett helt årskmesteren. Oj. Ja. Och det är det är 25 semesterdagar. Mm. Det innebär förslag. Så det är klart det är en förenkling ur arbetsgivarsynpunkt men för löntagargrupperna är det en klar försämring det är en som har genomförts så att Här var det också ett rätt så starkt agerande ifrån från IF Metall som är min fackorganisation som delade flygblad också den gången som som debatten och beslutet gick i riksdagen. Så här finns ju en en stor irritation i fackföreningsrörelsen att man med med som man kallar det mindre förenkliga försämrar successivt förlöntalorna på område efter område. Smösterlagen är ett exempel men det kanske allra största exemplet det är nog arbetslöshetsförsäkringen. Mm som man som man gjorde kraftiga ingrepp i redan på hösten 2006 och och har gjort ytterligare förändringar i. Och så försvårat möjligheterna egentligen i i de reglerna att få ersättning när man blir arbetslös. Idag är det och så låt gånget så att 80 utav de som som blir arbetslösa får inte 80 ersättning utan det är bara 20 som faktiskt får få en a-kassa som är och det måste man realiserat så att det beror nog på att man bland annat sänkt taket och sänkt ut sänkt den maximala ersättning man kan få från a kassan redan 2006. Man är bara väl tappar väldigt mycket folk i just den arbetslöshetsförsäkringen. Jo, samtidigt som man försämrar de villkoren i den försäkringen så höjde man ju också kraftigt ja. avgiften ja. till att tillhöra den försäkringen. Och då var det ungefär en halv miljon män i för att att lämna arbetslöshetsförsäkringen och och det här har vi ju sett effekterna av nu det så det möttes ju utav en lågkonjunktur det blev många människor också miste sitt jobb. Och så att och då hade man inget försäkringsskydd alltså att det har ju blivit tyvärr många fattiga i förlängningen utav det här också. Jag ser också att du tar emot pådkurrt nere i riksdagshuset. Det var ju också en bild på där med hemsidan och Dalapacken som har varit och hälsa på dig nere i riksdagen. Är de nådiga mot dig när de kommer och hälsa på eller pella så någon på dig? Ja, det ska de göra. Det ska de göra alltså. Jag jag är för att vi har en en öppen dialog och jag tycker det är viktigt. Jag jag har försökt att och jag ut så under den här 10 januari riksdagen nu att jag jag jag bjuder in er några fackliga kompisar två gånger om året en gång på våren en gång på hösten under en dag. Det vi, det blir för samtal om aktuella frågor det de lyfter det de har har aktuellt och och jag lyfter lite grann med kanske några företrädare för partiet också vad det är för frågor som är aktuella i våran agenda. Att få en förståelse för varandras situation tror jag är jätteviktigt och det är ju förhoppningsvis så ser att utbytet det vi borde ge och ta och och när vi när, nu nu kan vi inte ta till oss så mycket utav de dåliga beslutsfattas just nu i och med att vi protesterar emot dem också i omröstningar men men även när vi har god majoritetsställning så är det viktigt med en öppen dialog då med frågorna för de företräder ju sina medlemmar i samhällsfrågor i de här sammanhangen och det är jätteviktigt är de också drivande tycker ni när det gäller idéer de äldre ska man säga embryon till motioner och sånt. Jo jag jag försöker att fånga upp eh, i möte med människor mycket utav det de motioner jag sen sen delaktig på något sätt att skriva i riksdagen. Jag tror det har blivit blev nog i höstas runt ett 50 tal som jag i olika sätt är delaktig. Och det är så att en del motioner eh Tycker man är så angelägen så när man inte vinner gehör i höger gör de mina gången så vill man gärna komma tillbaka kanske senare gånger också. Modifiera dem lite igen kanske mena driva frågor långsiktigt för att för att få dem att förändras. Och det ser jag ju naturligtvis idag är rätt så stor skynda i att skriva motioner också för att eh när man tidigare skrev motioner när man var i vår i, i majoritetsställning då kunde man ju upptäcka när det kom förslag ifrån regeringen i proposition man kände igen en del utav den text som man hade haft i motionerna. Och då kunde man inte fortsätta lägga fram förhoft. Då hade man antingen fått igenom dem på ett väldigt snyggt sätt utan att de blev kanske direkt i utskott och i riksdagen beviljade i första omgången, men då fanns med i det fortsätta jobbet när vi utveckla politiken på olika områden. För fortsättningen ses att det är ett instrument att, att driva på de frågor som man vill lägga fram. Vi har ju nyligen avslutat en kongress också. Om det var en extra kongress vi hade va. Och jobben först där man slår bakt att det, det är jobbfrågan som är viktigast för oss. Och man påstår också att det var det vi förlorade valet på. Ja, vi skiter i den där mobiltelefonen. Men just din uppfattning om kongressen som val, hur tyckte du det där var? Var det slätstruket eller? Nej, men kongressen och de kongresser under sena tider har ju fungerat på det sätt ungefär som... som som ett utskottsarbete på de de aktuella områdena så samlar man de som tänker upp och prata i de områden. För en dialog och tror jag på ett bättre sätt ger ombuden möjlighet att påverka med de motioner man man vill driva, påverkar de föredragande, påverkar partiledningar på olika sätt. Det var ju så att de riktlinjer som blir blir fasit lite grann utan kongress var på ungefär 50 sidor ism i partistyrelsens förslag till riktlinjer som kom till kongressen men det landade på 86 sidor när kongressen budn hade tyckt till att komplettera och ändra texter och och justera på något sätt och och det är ett uttryck för tycker jag att man har påverkat en hel del utav innehållet i den politiken och det är så den domkongressen ser ut som är fattat det är ju det vi i grunden går till val på 2010 och det är det som vi sen om vi får möjlighet att komma i regeringsställning att att det är den politik som ska vara grunden också för, för riksdagsgruppen att genomföra i, i konkret handling i riksdagen. Men Kurt den här tiden nu då i opposition tycker du att att det har inneburits att man ändå ifrån vår håll har förändrat sitt synsätt? Jag på på läsa i bara här. Kongressen satte jobben först, kunskapslyft, kompetensförmedling snarare än arbetsmedling och kompetensförsäkring. Men vad man slutom med därför beslutade exempelvis kongressen att de att entreprenörskap ska stimuleras i skolan. Det är någonting som är nytt. Ja, det har någon funnits egentligen med i i tänket men kanske lyfts fram ännu mer att blir ännu tydligare och ännu ännu viktigare kanske att, att att få jobben att växa på olika sätt att visa kanske på ett ännu öppnare sätt hur hur man vill driva på även om skapar villkor för dem människor som är beredda att ta initiativ på något område. Så det är klart att på det området har väl utvecklats till viss del men för mig har det alltid funnits med i politiken vikten av att människor tar på sig ett sådant engagemang i vårt samhälle också. Att, att skapa mer innovationer, skapa nya verksamheter och det här måste alltid du uppmärksamma på ett bra sätt och jag tycker det är bra att det lyfts lyfts fram. Sen är det ju så även om om vi kanske inte fick fram det budskapet i 2006 det var det på ett tydligt sätt så så har alltid för mig jobben har varit grunden. Mm. Det det är att människor har arbete och deltar i, i vårt samhälle på det sättet i väl naturligt. Det arbete är inte bara en utkomst och en lön utan en oerhört viktig social bit också för många människor så det är det viktigt att kunna delta men men det är också grunden för hela vårat välfärdssystem. Eh idag säger vi att att eh, vi betalar skatt och såna här saker men men våra gemensamma försäkringar de är ju byggda utifrån att människor har ett arbete och vi betalar arbetsgivare mm. betalar in en social avgift, vi kallar det arbetsgivareavgift mm. men det är en social avgift där vi delvis avsätter ett löneutrymme för att fördela resurserna sen om man blir sjuk, om man mister sitt jobb, om man behöver vara hemma och förändra ner. Och det kanske är den största delen i i de här sociala avgifterna det är vårat pensionssystem mm. som mer över 10 utav de de avgifterna sociala avgifterna på 32 Men vi pratar lite sladder vet ni bland om det här att att det skulle vara billigt förbi om man sänkte arbetsgivavgiften säger vi. Mm. Men effekten är att då har vi inte de försäkringar Nej. Nej. och de resurser vi behöver det för att fördelarna vi drabbas av olika saker. Och det tror jag väl är viktigt och det tror jag vi, vi kunde vara mycket tydligare på. Och det men det är ju grunden för det system vi har skapat det är att människor har jobb. Att människor har något arbete så att att det också finns resurser utom ens sakerna. Jag tror att ordet sänkta skatter det är någonting som går in i folk och så hit. Om man nu vet innerstinnat då innebär det förbättringar på många många områden men just ordet sänkta skatter tilltalar folk. Ja, det här är ju det är en balansgång verkligen. Eh, men ju tills hamnar vi i det så småningom egentligen ska vi göra saker tillsammans genom ges, gemensamma resurser som mm, vi fördelar mm. eller ska var och en ta ut sina pengar och betala det det kostar? Ja, men där tror jag solidaritetstanken börjar försvinna lite grann. Jag ja, lite det är rädd lite rädd för det. Ja, man man knappar lite på den utan att man riktigt kanske inser det alla gånger. Men men eh ja, när man drabbas själv då inser man. Ja, det för många människor blir det tydligt. Och det är ju så egentligen så så, så har vi en en en avgift i den sjukförsäkringen som räcker till. Så det finns inte ingen ekonomi egentligen om man tittar på bara sjukförsäkringen, men det för mig är det alltså mm, i grunden mm. ett avstått löneutrymme. Det mm, vi har valt en mm. modell för att avstå en del ut istället för att ta ut i direkt lön för att vi ska ha fördelar den då vi behöver också. Mm, mm och det är så vi har byggt pensionssystem och det är så vi har byggt flera av våra gemensamma välfärdssystem. Och och jämfört med många andra länder om man tittar ut om var och en ska försäkra sig själv mm. så blir det mycket dyrare. Det blir mycket dyrare administrativt och det blir mycket större enskilda risker som man ska värdera för kan man ha alla människor i hela samhället med som riskgrupp? så får man en mycket billigare försäkring i förlägningen. Så, så fungerar försäkringsbranschen. Mm. Men du ser ju stackaren, den där stackaren nu i Amerika och Obama som verkligen försöker att få en allmän sjukförsäkring. Vilket motstånd han har. Ja, det, och det är ju solidariteten tillbaka där igen. Hur många miljoner människor har ja. ingen försäkring ja, nej, alls? Precis, precis. Och ska alla vara med så kommer några ja, kanske att få avstå ja, lite ja, grann ja. av det de har haft förmågan att skaffa sig. Men... Jag träffar ju också försäkringsbranschen ibland i det här jobbet som som gärna vill ta hand om en del utanom de gemensamma försäkringen. Vi har ett sånt exempel är då arbetsskadeförsäkringen. Där där försäkringsbranschen gärna skulle se att de de skulle kunna ta hand om den. Och och när när jag tittade på det här våran sjukförsäkring har idag en administrativ kostnad alltså när det hela att, att administrera den på ungefär 2% i försäkringsbranschen ligger mm. över 20 Och vi har ju haft en diskussion också som har varit rätt intensiv mm. tillbakas i tiden om om om att människor fuskar i våra försäkringar. Vi har haft en futeligation som heter som har tittat på det här och och som för något år sedan här höjde väldigta siffror i höjden som man successivt har fått revidera. Jag inte för att människor ska felaktigt ta ut sin ersättning. Det är absolut inte vad som, men när man har kommit till sanning ser de här saken konstaterar man att det kan ske ungefär 2 som ligger inom den ramen. När jag ställer motsvarande fråga till de privata försäkringsbolagen hör de bekymmer med försäkringsbedrägerier och fusk. Då säger de att ja 8-10 har de bekymmer med som ligger i det här området mm. i de privata försäkringarna så att det man ska inte man ska inte förneka att, att det finns det som blir fel ibland mm. men det är åt säker på också att människor är väldigt trängda i olika situationer och, och och i sin i sin iver försöker hitta lösningar på sin sin tillvaro. Men eh man kan inte försvara att människor är fuskar i våra gemensamma system. Det kan man absolut inte försvara, men jag tror vi har egentligen ett, ett i grunden en väldigt en väldigt bra tanke. Mm. Men eh, människorna förväntar sig faktiskt att de försäkringar som vi har bidragit till också ger ett bättre skydd än mer idag. Insista på fråga innan vi ska lyssna på musik. Sen ska vi gå över på det med 7%. Vad säger de vad ärs dom min den här valfrågan? Ja, det det är det gör mig väldigt bekymrad. Eh det det det är så alltid det är i en låg konjunktur vill jag påstå att vi vi tränger tillbaks de de löntagargrupperna egentligen på olika sätt och och det här känns inte bra. Det jag tror inte att det blir starkare av ett sådant utslag heller av att vi har en borgerlig regering. Nej, det borde faktiskt påverka en hel del utslag som vi får. Ja, De sitter det. nog att applådera. Ja, det visar att Svenskt Näringsliv har ju i väldigt stor omfattning finansierat den här rättsprocessen för Lavalls räkning. Så att det är nog starka krafter och mycket politik i det här. Mycket mer än vad människor egentligen inser och det bekymrar mig lite grann att att lönetagargrupperna blir så så tillbakasträngda egentligen och arbetsgivarna får en sån sån utökad stark situation egentligen i vårt samhälle. Det är inte bra om vi inte har en en någorlunda balans i de här frågorna för det skapar i förlängningen också väldigt kraftiga motsättningar. Man kommer att hitta andra vägar att utvisa att att hitta Och det får ju prejudikat. Det är klart att Ja precis Så att jag är väldigt bekymrad mm. över det här utfallet faktiskt mm. väldigt bekymrad och det är klart att det var en skiljakt i dom också det det är ju inte det här bättre. Så att nu finns det en möjlighet att göra en del korrigeringar utav utav utsationens direktiv och annat i i den behandling som finns i riksdagen men det känner man en stor tveksamhet att den bolle regering har något stort intresse av att rätta till de sakerna. Så det behövs nog ett regeringsskifte nästa år för att vi ska justera det lite grann. Vi tar och spelar en låt till med Elvis, nämligen låten One Night. All my name. And I'll be right by your side I wore your sweet helping hand My love's too strong my dream Ja för att inte någon ska ta miste på vilket program det är vi har här på Radio Avesta idag så kastar vi in en som är hurtig och heller jingel ibland där vi spelar internationalen och som sagt idag är det Radio Röda Röster som gästas av Kurt Kvarnström och nu har vi kommit fram till det som vi sa i programrubriken Vad händer med sjuksystemet efter nyår? Vad vi vet Kurt är att 54 000 personer kommer att falla mellan strålarna. Det är en halvårskull. Ja det är nu kommer vi till den, den station som vi egentligen har haft en medvetenhet om sen, sen halvårsskift i fjol. Debatten när det gäller förändringar i sjukförsäkringen hade vi redan i juni 2008. Och... Vi ska säga om att Kurt är kunde på det för han har varit ordförande i Försäkringskassandalarna i många år och Innan vi slutar så ska vi ta lite en liten kläm när det gäller pinsam också men vi tar det med försäkring först. Ja, det är den trendning som skedde då i sjukförsäkring, det är den som nu nu florierar dem. Och eh, allt för många människor har inte fått eh, den hjälp och det stöd de skulle behöva egentligen för att man man skulle ha kommit till klarhet i, i hur deras situation ser ut. En del människor är sjuka och Och, och behöver fortfarande egentligen stöd av sjukförsäkringen som jag ser det. Och ska nu i vi årsskiftet då kastas ut i en situation där man ska prövas och tränas hur det nu ska gå till riktigt på, på arbetsförmedlingen i tre månader för att se vad man har för förmåga. Och min erfarenhet är att det finns många människor i den här gruppen som som har varit med i många såna försök att hitta tillbaks till sin arbetsförmåga tidigare och misslyckas på grund av hälsa. Och, och och nya ska upp i de här situationerna. Och eh det som är svårt i det här det är också att det ska baseras på <hör> på den arbetslöshetsersättning man har när man när man flyttar sig över till arbetsminnen vid årsskiftet. Det innebär ju att eh, det finns ett antal personer här som som under en period har lämnat sin arbetslöshetsförsäkring som inte har någon arbetslöshetsförsäkring. Som som kommer på en väldigt låg inkomstnivå. Men eh, jag tror att många människor inte kommer att kunna komma tillbaka till arbetsmarknaden speciellt inte med den här korta tre månaders mm. perioden mm. utan utan man är så sjuk så man behöver egentligen stöd från en sjukförsäkring. Och jag kan tycka herr Bordemann vill ha använt lite sunt förnuft och använt någonting som finns i den sjukförsäkringen som kallas ryggbredd i spänning för att pröva. Jag kan ju litet genom det här, i och med att jag har har det här i min proposition. Det är inte någon som klarar en sån här omställning på 3 månader. Det är ungefär som att säga ja, eller 50 400 personer. Det är 50 400 personer vill det kan han sjukdom. Det tar lika lång tid av och det är blir leder dem vägledda mot andra tycker. Så är det ju inte. Nej, det det är tyvärr är många människor som börjar kan kommer i kläm och eh sist har det gått i media och eh, debattartiklar inte minst från läkarkåren boligområden visar att att det är människor som är svårt sjuka som som drabbas väldigt hårt utan de regleringar som man har föreslagit. Alltså Sveriges kommuner och landsting har ju också ja stora invändningar mot det här på remiss tid på en tre veckor. Jag menar bara blir det för för system med en remiss tid på tre veckor, det är nästan på gränsen till för sent. Ja Alltså när man när man gör så här drastiska förändringar i en sjukförsäkring som man nu har genomfört utan att egentligen ha ha och den typ analysera vad vilka effekter det får för människor då då hamnar vi precis i den situation som vi på väg att hamna i nu. Eh här om man har man från från den vålla regeringen pratat om att sen 2006 att man behöver en en man alla måste gå tillsätta en en utredning i hälso- och sjukförsäkringen och eventuella förändringar den när den ska vara parlamentarisk och vi ska kunna hitta bli någorlunda överens på sikt. Det har man pratat om nu sen 2006. Men man har inte tillsatt den fortfarande utan man har istället valt att med med hast genomföra drastiska förändringar i sjukförsäkringen och och där har ju försäkringskassan och, och som du säger kommuner och landsting och många av de myndighetsinstanserna har fått möjlighet att yttra sig protestera mot det jag har sagt att det är inte är möjligt att göra de här förändringarna. Och ytterst nu när vi står i en hässituation är ju så att många människor kommer inte att få ersättning från försäkringskassan, kommer inte att få någon arbetslöshetsersättning och då är social det socialbidrag som återstår. Och det är en en så låg det var så jag tror det är få människor som som förstår hur pass mycket man måste måste göra sig av med så är det jag bort eh saker man äger innan man överhuvudtaget kan gå till kommun och få det sociala biståndet. Det står ju här de nya reglerna med det enda undantag för och sjukdom av livshotande karaktär. Ja det verkar inte ens som det räckit gilla om man har förlit medade den här veckan utan här är det ju eh den klinik i Stockholm som rådde som behandlar svårt cancer sjuka människor som har väldigt kraftigt protesterat. Det det är, någon utordar säger att att människor med kanske två år kvar att leva i så våra kallar sin sjukdom och får bu genom att man ska ut till arbetsförmedlingen för att pröva det. Och det känns inte värdet människor att i vårt land att det ska behöva vara på det sättet. Du var ju kallad till en en debatt igår kul, berätta lite igen. Ja, jag var ute i Norrtälje igår och eh hade en debatt med, med en, en landstingsråd från Folkpartiet nere i Stockholm. Och i innerningen hade en, en läkare i Norrtälje som beskrev då utifrån sin utkomningspunkt de regelförändringar som har skett här nu när det medicinska frågorna och och det de de regler man har skapat på det området och hur svårt han upplevde det här var egentligen i sin roll också. Och det är klart att eh vi försökte kan jag säga också igår att eh, på, på utskottet få få ministern Hysmark Persson ansvarig minister och försäkringskassans generaldirektör till utskottet för för att faktiskt förreda på vad som händer ordentligt nu med att Försäkringskassan har en syn på hur lagskiftningen ser ut och ministern ger sken av att ha en annan. Så man verkar inte vara överens på det planet heller om hur reglerna egentligen ska tillämpas för människor och vad det här ska gälla från årsskiften nu. Men vi blir neröstade i utskottet. Med enkel majoritet så, så röstar de borgliga partierna för att, att de inte skulle komma till utskottet för att bli utfrågade. Och det är en mycket märklig situation för att riksdagen ska ju ändå utgöra kontrollmakt över det regeringen ställer till med fatt det eh, ja det känns det känns eh, rätt så jobbigt faktiskt i dagsläget för att eh det är många människor som hör av sig också i väl fördrivna situation och det eh, jag är är är jag ska inte säga svarslös men jag är blir fördrivna när jag möter med människorna i den utsatta situationen och med i det det jag vill inte ha en sjukförsäkring som ser ut på det sättet. Det Vad säger du då åt de här människorna då? Nej, naturligtvis. Det är många olika situationer. Det är svårt att delge hur människor har det och hur det ser ut. Men den förändring som sker nu i sjukförsäkringen och den mycket hårdare tillämpningen gör ju att många människor kommer i kläm. Blir utan sin ersättning helt och hållet. Och jag fick till och med avbryta en dam jag pratade med nu innan jag kom till dig Anders för att vi pratade rätt så länge. Men hon hade varit utan ersättning nu under två år är verkl då godkänd beslut. Och det låg i länsrätten. Hon fick rätt i länsrätten, men försäkringskassan överprövade det och till i nästa instans. Och hon hade hade varit utan ersättning i nästan 2 år och klara sig på att hon hade en make då som fortfarande var frisk och kunde arbeta. Och det här, det här är rätt som jag sitter. Hon hade en rätt så svår sjukdom också som som som läkarna ändå tyckte var grund för att hon borde ha en ersättning. Vad jag också tror kort det kommer att bli en uttäckning på den här biten, att det kommer att bli en konfliktsituation mellan läkarkåren och de styrande samhället. För jag menar den medicinska etiken, den, den tar man ju aldrig från en läkare. Om han säger att en person är så pass sjuk som inte klarar av att jobba. Det finns redan idag, ska jag ta om för dig. Jo, det var ju klart att att det det har alltid funnits jag har varit med tillbaks i tiden också där funnis så olika syn på på på hur, hur medicinsyn hur hur sjukdomar påverkar förmågan att arbeta. Eh det har funnits konflikter i alla tider men idag är det är det är det mer och regeln undantag nästan att och det finns väldigt många såna här konflikter idag. Det är klart att läkarkåren här också är frustrerad vill jag väl påstå. Jag fick något mejl från en läkare här i länet också som var alldeles uppgiven och som vi vi skrev sin situation och det han upplever idag och det han inte är trodd utav utav de som mm. överprövar hans hans ställningstagande. Vad händer om han mest lyckas med rehabiliteringstjänan? Ja, det är ju en tjänst som den heter idag. Den innehåller mm. ju inte någon rehabilitering utan tjänsten är ju faktiskt ett antagande eh punkter där man bestämmer om man har rätt till ersättning eller inte. Är antal tidpunkter. Och och jag har kallar den och gör det fortfarande en utsorteringskedja för att det det är så redan efter 180 dagar idag så så kan man bli utan sitt jobb. Eh reglerna är väldigt tuffa i sin sin tillämpning det på det området. Bedömmer arbetsgivaren att man inte har förmåga att bör det frihetsgå rokomma tillbaks så kommer så så kommer han landa i den situation efter efter 108 dagar att man får ut på den öppna arbetsmarknaden och försöka hitta något jobb i en situation när man också har sjukdom. Du hade ju en debatt om, med Birgitta Rydberg som är folkpartistisk sjukvårdslandsningsråd i Stockholms län då hon ansvarar för psykiatri. Vad hade hon att försvara den här reformen med då? Nej, vi var nog på några punkter lite överens om att, att det här inte går att genomföra på det här sättet. Vi, det, vi landade nog där. Hon fick nog på, på en del punkter gicka ner sig där och inse att det här var inte riktigt, riktigt mänskligt. Och i och med att hon också på landstingets sida, hon hade ju ingenting att svara med vad landstinget kunde ge för rehabilitering. Psykiatrin, det är ju ett, ett sådant väldigt svårt område just i Okej. de här bedömningsfrågorna. Vilken arbetsförmåga har man om man lider av psykiska sjukdomar? eh och, och där är man ju om inte minst rätt så goen se om vad gränsen har gått. Eh så att eh, något försvar vill jag väl inte påstå att hon hade. Hon hade varit med i kommunen och landsting och yttras över det här eh den omöjliga situation som kommunerna också kommer hamna i förlängningen i förlängning i, här, i det här sammanhanget. Jag tror att regeringen är enig innerst inne. Nej det borde märkt. Eller vi kan man säga för någon det vore, det vore märkligt alltså nu har man nu har man kört igenom det här reglerna har funnits egentligen i stort till stora delar i sjukförsäkringen sin halvårs skift 1 juli 2028. Nu kommer effekten utav de besluten och det är så att de de justeringar som man nu måste göra med de här tre månaderna överta arbetsvillkor flytta över människor dit. De reglerna har vi fortfarande inte debatterat i riksdagen och fattat beslut om. Men myndigheterna har ju tvingats till att i förtid försöka läsa de förslag som är och försöka bilda sin uppfattning vad man måste ge för information till människor i förtid. Vi kommer alltså på onsdagen den 9e att ha debatt om förändringarna i sjukförsäkringen och eh, senare i, i här innan jul kommer man ha debatten eller förändringarna gäller arbetsförmedlingen och deras situation. Men vad jag tycker är konstigt Tidigare har hon mig kunna ha haft stolt tror som har rest upp och sagt det finns inte en regeringstad berett som skulle få mig att svika mina ideal. Det händer aldrig nu. Nej, det det är ett hårt samhälle vi är på väg in i. Det är hårt och kallt och det är oerhört ljudet på det här området. Man tänkte ju de som har människor som jättefrågor att de skulle kunna vika ner sig någon gång men det gör man inte. Det är lite det är lite svårt att förstå att att ministern som i grunden är sjuksköterska kan kunna, kunna hantera människor på det sättet. Ja, nu ska vi ta och spela lite med Elvis It's Now or Never och sen ska vi komma in på lite finsam frågelkort. Det Då får vi, får vi förklara det också. When I first saw you with your smile so tender my heart was captured to my soul surrender I've been a lifetime waiting for the right time now that you need the time is here and let Yes!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 It's now or never My love won't wait It's now or never My love won't wait ja, det var Elvis Presley som sjøng It's now or never För oss som håller på med programmet Radio Röda Röster och vi har det fina möjligheten att få lyssna till Kurt Kvarn som våkans kunskaper på det område som har med sjukförsäkring att göra. Vi det tillskapades för ett antal år något som kallades för finsand finansiella samverkan tror jag det står för. Beskriv det gärna dit Jan Gunn. Ja, det det gör jag gärna att tycker det är en utav en utav mina hjärtefrågor som jag vill se en en fortsatt utveckling i. Jag hade förmoningen då vara med och föra lite diskussioner runt om kring finansiell samordning när vi genomförde den här lagstiftningen i riksdagen. Och från 2004 när den trädde kraft så finns det möjligheter mellan kommun, landsting, försäkringskassa och arbetsförmedling att bilda ett gemensamt samordningsförbund som har till uppgift att att stötta och hjälpa människor rehabilitering i olika former, tillbaks så långt möjligt till en egen försörjning eller som det som ni heter att förbättra förmågan för för människor att att delta i arbetslivet. Och eh, tycker jag en en en fantastisk möjlighet i att den lagstiftningen är är väldigt vid och ger stora möjligheter att att eh, faktiskt se människor som utgångspunkt för vad man gör för att hjälpa dem. Eh jag har haft för månader nu varit med och jobbat med det här och tänker fortsätta om jag så länge jag får vara nu är du ordförande för nätverket då Ja precis vi har ju kan väl säga det här startade ju redan redan 2004 som sagt och på den tiden var jag ordförande i försäkringskassan och och redan första dagarna på det nya året så hade vi det första första mötet som jag drog ihop med ledande tjänstemän och politiker från de medfyr organisationerna för att det här är ju unikt det är samhällsalla organisationer egentligen på olika nivåer som som vi samlar i en enhet genom att bilda samordningsförbund som det heter då och det är det är varje part för 10 till 25 utav utav pengarna man har att jobba med i det förbundet alla deltar lika mycket och sen tillsätter man då en styrelse för samordningsförbundet som som som som hittar former för att att på olika former stödja människor tillbaks och målet är så långt möjlig en egen försörjning. Finns det i hela Sverige? Det finns idag i ungefär 860 kommuner. Det finns ett drygt 80 tal samordningsförbund i Sverige. Och i Dalarna har vi sex samordningsförbund så att vi har i 11 utav våra 15 kommuner finns finansiella samordning. Idag vi kommer igång i Åvesta Hedemora som är södra dalarna samordningsförbund. I på hösten kommer säga vi starta 2005. Kom bom på hösten egentligen att börja jobba med män mm. människor så att säga. Jag har jobbat med personer som har stått inledningsvis väldigt långt från en arbetsmarknad, personer som som kanske inte ens har varit ut på arbetsmarknaden men, men utan utan efter skolan inte hitta fotfäste ut på arbetsmarknaden utan kanske haft sociologiestor en en del uppe i åren. Vi jobbar i första omgången med personer mellan 20 och 40 år. Och jag tycker att hittills har, har det varit en fantastisk resa där vi faktiskt får en som jag anser är en ännu bättre bild av hur människor har det egentligen i vårt samhälle och hur hur pass hur pass svårt det är människor har att hitta sin tillvaro i vårt samhälle också. Eh sen när vi jobbar vidare med det här jag har har hållit ihop i Nordisk gruppen har något år nu ett par år här och vi har eh, sen några veckor tillbaks bildat ett nätverk för för samordningsförbunden i hela Sverige. Och jag är nu med ordförande i nationella nätverket för samordningsförbunden i Sverige. Och vi vi försöker nu att hitta former för att bli bättre tillsammans dels att lära av varann då mer förnöter vi vi skaffa genom att att jobba politiskt och socialt runt omkring i landet med att stödja människor. Eh men som sagt det viktiga för mig det det är ju det här att hitta en form och en, en en ett sätt att arbeta där vi hela tiden har utgångspunkton i enskild individen. Mm. Och det finns ingen modell som passar för alla utan här måste man väldigt individuellt hitta form för för att stödja människor och komma vidare. Sen är det så också. Vi har en en debiss efter en en rätt så ordentlig diskussion mellan huvudmännen och styrelsen för Samhällsbyggnaden i Södra Dalarna. Det det vi landade i att Södra Dalarna är en plats för alla. Så även alla kommer in och och kanske får en plats på en arbetsmarknad, men de måste kunna leva i vårt samhälle på ett bra anständigt sätt i alla förhåll. Vi måste se dem människan också och öppna igemme dem. Och det här är, tror jag i ny ytterligare ligger nog en hel del i att att vi människor det finns inte ibland i vårt samhälle försvinner och kan väl säga att under de år vi har varit igång här nu så så har det dykt upp människor av väster som inte har funnits hos någon utan våra mm. sameorganisationer men som har, har i lite olika avstamningar kommer fram som som jobbar med. Och det är fantastiskt att att uh, jobba med dem i frågorna. Och jag vet men, att man jobbar ju väldigt nära de personerna i frågan. Ja, det handlar ju om om i många fall att naturligtvis nästan daglig kontakt att ge att ge ett ja, stöd också ja. i många fall under rätt så lång tid ja. och vi har haft den ambition att att också följa människorna när de har faktiskt fått sitt jobb. Ja. För för det lyckas sätt så bra faktiskt med människor att komma vidare. Jag skulle vilja säga att alla människor vill. Alla alla människor vill egentligen ta. Alla har inte haft förmågan men de behöver hjälp på traven. Och det handlar i många fall om om stöd i vardagen mm. som jag säger störde ordningen att hitta sin form och att, att ta hand om sitt eget liv på ett annat sätt kanske för det det är för många människor så innebär det en en rätt så stor förändring också om man vill förändra sin tillvaro. Så att men det är spännande och jag tror väldigt mycket på det här sättet att jobba att inte som som vi har haft det till och från att hamna mellan stolarna och det jag upplevde när jag, när jag började på när vi började med det här dit igen konstaterat de de samma organisationer vi har försäkringskassa arbetsförmedling och även kommunens socialtjänst mm. vad har de gjort det var att bedöma om man hade rätt att få någon ersättning eller inte men det här stödet för att komma ifrån sitt beroende av ersättning det är det som är så viktigt och det är det jag saknar så mycket idag i vårt samhälle att någon ser dem här människorna någon tar sig 안 dem och någon inte potentiellt månader utan Nej. faktiskt ibland på ett år eller två år hitta formen för för oss sedan. Och här tar människor. man gemensamt hand om personerna. Precis. I år, precis. Det är inte så att en myndighet sköter för över till nästa utan här är alla myndigheter tillsammans. Ja, jobbet. precis. Och det är ju en så nedför ner ett tidigt också där man där man ställer frågan till de här personerna som är med i det här så upplever man inte att man att man kolliderar eller krockar med någon myndighet och något regel verktyg utan man möter människor som som arbeta för att stödja de här personerna och för att hitta vidare. Här är en kille som ja det finns många många exempel i det så men var en kille som var väldigt givrigt kom igång och trodde att det gick väldigt fort att komma igång när han fick tag i det och rätt snabbt kom ut på en en en praktik. Och så gick det ett par veckor och sen kom man tillbaks och så det här går inte sån. Det kan ju inte vara så att jag bara ska jobba 8 timmar sen måste jag sova jag, jag är trött och jag runt i kroppen och han alltså han hade inte de fysiska förutsättningarna nej, för att delta nej, så aktivt. Nej. Då växlar vi ner det på halvtid och han han fick också en en fysisk aktivitet Precis. kanske by bygga på det. Ja. Och, och jag tänker när det är fullsyssättning har han egen försörjning då. Så jo, jag kört också många lysande exempel. Jag brukar ju komma in i när det när det där också titta på jobb då brukar andra så komma in och bara med på turnen också. Ja, precis, precis. Och men det det handlar ju vi pratar ju mycket om det här idag samverkan i olika former ja. och och det här är faktiskt en en ett exempel på en samverkan som det vi i vården möts på ett, på ett sätt som som och försöker faktiskt med utgångspunkt från människan i centrum. Eh, det har tid och frågan tycker jag kanske blir vi lite för mycket av i i i all god välmening så har vi byggt olika stödorganisationer mm. i vårt samhälle men var och en har blivit så självnogbruk vad ja. jag ska säga. Om man har inte sett grannar riktigt utan om mm. man, man har har man har inte haft förmågan att, att se helheten. Och det är hoppas jag att man kan göra på ett bättre sätt det här och jag tror väldigt mycket på det här och jag tänker fortsätta och, och tro på det här. Nu kallar vi det lite olika saker finns samt sig av för det det är det är som ja. det är dagstift i det i grunden ju. Ja. Sen sen det pratar man med en durin ibland och det det heter kraftsam och det heter lite oljeförbund. Ja, precis, men men i grunden är det, det det handlar om. Jag tror det är så viktigt att alla de fyra samhällsorganisationer var byggt Tillsammans ser människor egentligen. Mm. Mm. Jag tror alla, alla behöver se det sammanhanget också med sina olika delar. Ibland kan man göra saker parallellt samtidigt istället för att man som tidigare har gjort en åtgärd under en viss tid och sen har man väntat för att gå över till nästa. Jag tror man kan göra flera saker parallellt när man hjälper människor att komma igång. Är det vi har sam försökte att klara sig själv med att hon tant var så lycklig innerst inne då hemme pappan hade sina kulor sina pengar med sjungade Gunnar Are you lonely tonight Do you miss me tonight Are you sorry we drifted apart does your memory stray to a bright summer day when i kissed you and called you sweet do the chairs in your parlor There. Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come again? Tell me, dear, are you loved so tonight?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 Using the change, you acted strange and why I've never known. Honey, you lie when you said you loved me, and I had no cause to doubt. You. But I'd rather go on uh, hearing your lies than they go on living without you. Now the stage is bare.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 Ja det var Kurt Kvarnsons favorit Elvis Presley som framförde Are You Lonesome Tonight och det här programmet som heter Radio Röda Röster och är ett program som sänds i samarbete med Socialdemokraterna här i Avesta och vi har som sagt våra politiker med verkan och Kurt är nummer två, om två veckor kommer Lasse Isaksson hit den 18 december kort vad gör en riksdagsman med så pass tunga uppdrag och utskottsarbete och kalandrar riksingen måste lägga upp i debatter vad har man för fritid och det där är en eh, viktig del där också den gamla lite... skidor åkade jag Ja precis jag var ju rätt så engagerad i, i Brovalens IF blev inte så mycket skidåkning på egen hand kanske utan utan var blev väl mer en ungdomsledare aktiviteter på den tiden Eh fria tiden det det går nog till familjen jag har ju tillsammans med oss fyra barn och nu blir åtta barnbarn det, det tar sin tid ibland också även om man tycker att eh, ibland skulle den tiden vara lite mer men eh, så är det och det sen är det väl hus och hem som tar sin tid det men men det är klart att eh, det finns områden som som skulle behöva mer tid men det kommer den då någon också. Men nu är det väl viktigt att du ändå får ha en fritid för politikerjobbet är ganska intensivt. Ja då, det är visst det är det är långa dagarna mellan varvarna och det är rätt intensivt och eh, utvecklingen på datan sidan har inte förminskat alla alla mejl och allting som dyker upp för att <clears throat> även om man säger att man är hemma ibland så du kan få lugn så att det tar inte min 10 minuter du och hem sen datorn på. Och det är lite så alltså att man lever, det är ett sätt att leva lite grann men har man inte intresse för samhällsfrågorna då tror jag att det skulle vara tungt men men har man ett intresse för människor och samhällsfrågorna så så så känns det som privilegierat också att få hålla på med de här frågorna faktiskt att att ä, engagera sig. Det är som är så att det är som att ständigt goda studier i telefon och nytt till sig varenda då modeller mer utav den erfarenhet man har och att att ibland också driva frågor som man tycker känns väldigt angelägna och ett ett sånt område som känns angeläget för mig nu det det är att fiensam tycker vad den tanken att att uh, ha människorna mer som utgångspunkten än, än de systemorganisationer som vi har har byggt är är väldigt angeläget. Så att uh, det, är, nej, det det det är det spännande det är intressant att hålla på med politik. Och att du är en eftersökd man. Det kan jag konstatera som har haft immobilt telefonliga här i teknikrummet. Alltså ja, ja, den nu har jag kan väl säga de åren när jag var i riksdagen så så har det förändrats till en del mobiltelefonien har har nog minskat successivt lite grann. Det är mera utav det här som lämnar de andra på mejl och och på burken och de nya te, teknikerna idag faktiskt som har utvecklats betydligt mycket mera. Så att mobiltelefonerna har nog minskat lite grann, men det är klart att eh förlägger man den någonstans så märker man ju av det på en gång. Är du fiskeri intresserad och jakt intresserad då? Nej, det, det, jag har nog fiskat en hel del av måren och till och från blir det fisken men det är nog på nivå nu i sommartid och, och båten och Metsby ungefär. Det börjar nog bli på den nivån lite grann. Men är det inte så det ska vara? Men naturen, alltså jag tycker om naturen. Du har väl ett kurs i närheten va? Ja, precis. Jag brukar nog försöka följa det här med fåglar och arter. Jag har försöker lära mig lite mer successivt utav fåglar och det har ju stugan ute i Fällsta och när jag går beta eller läser på fågelarter så har jag Mats Forslund i rätt så nära ja. in till mig där så när jag, när jag går gå beta eller läser så då brukar jag ta en tur till han och lyssna av och ja, vad jag kan ha sett för någonting så att det det börjar nog brukar nog bli ett 70 80 tal olika arter jag brukar jag faktiskt Jag börjar notera med och börjar skriva ner de jag har sett de olika fåglarna jag sett också. Så att det är inte nej inte ornitologiskt intresserat. Av ja, precis att att naturen och äh, tystheten och, och att vara mitt i bland människor då behöver man en en avkoppling ibland, en lundra. Och naturen är ju fantastisk tycker jag. Vi ska tala om också att onsdag den här veckan nu som kommer. Så är vi välkomna till biblioteket klockan halv 6. Hoppe då vid Fridolinshallen så kommer man att diskutera Koppardalens framtid så ni som är intresserade och vill vara med och påverka ni är alltså mycket välkomna dit. Och sen på kvällen där kan vi bara gå en bit nere i backen till kurs gamla arbetsplats där kommer Margareta Binber och Vara med på ett möte som Avesta S-förening och S-kvinnor har. Och det kommer man också att bjuda på lite god gröt och en skinkmacka. Sen på torsdag den 10 december klockan 17. Då tycker jag att alla som är intresserade ska bege sig till Gula villan. Det blir en liten lättare promenad. Och så kommer det att tändas 500 ljus. Något som kommunaldalarna i samarbete med LO-sektionen här i Avesa kommer att hålla. Och det förstår ju alla. Ska vi tända 500 ljus. Då behövs det också väldigt mycket folk som har den här ständstickor i fickan. Eller en sån där liten cigaretttändare. Och sen nästa fredag så sitter inte jag här. För då kommer jag att befinna mig på teatern och vara med och spela på den här... Country music julkommen då sitter Bröderna Lingren och kanske också Sören Andersson här i studion och har lite countrymusik och jag ska försöka hjälpa dem att få med mig någon utav de här artisterna hit i studion för en liten kortare intervju. Däremot den 18:e så är det alltså Lars Eriksson då som har det syresensordförande som kommer att vara med med mellan klockan 17:00 och 18:00 och klockan 18:00 till 19:00 så kommer jag ta det programmet som heter Julhälsningen. Och du som är intresserad och vill ha en julhälsning uppläst och gärna något musikval lämna din förslag till Arbets- och kommunsektion senast den 16:e den veckan på onsdagen. Då ska jag försöka och samordna det här. Tack Kurt för att du kom hit. Det var jättetrevligt att ha det här. Det är alltid kul att hälsa på dig Anders och prata en stund om om livet Verklighet. och hur det går runt omkring oss. Och lycka till i ditt jobb i riksdagen och även i Finsam. Ja, det tackar Sergio själv för. Det. Och programledare alltså då Röda Röda Röster och sen i samarbete med Davidsa Arbets och Kommun och jag som heter Anders Lundberg är tekniker, producent, programledare och ansvarig utgivare. Och vi bjuder kurs på ytterligare en arbetslåt Nämligen Houndog Ha en trevlig helg, hej då